ومعباده بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفض الدرجات كثيلا وأشهد أن محمد ربه ورسوله وخطبته بنده الله تعالی او هیڅ څنګه باندې موږ بیان شو شي بنده پسې لور خلک او پسې ناور شپکي الله تعالی ته محتاج دي د دې څخه دنو غیره حاصل نو لور وړي قوم د شعب ندان وچ کول وړي د دې څنګه د خپلې په لټه کې چې سیوال د الله لپاره ډېر اړین شي. چې د الله ربولو درته محتاج دي. ما په مخ کې بیا انو او استشهادت یې پرې کوي په خپل برخه کې. کله وختونه لاس په شهادت شهود په هيکې کې د جنس نارو په شهادت شهود په نوم بیان کې ون سره یو را کوله نو په دې دا د سټيچو مشکې چې چا نه اوبو مارنه نو دغه وینا د شکتم ده نو تشه وو ته شهد اللهله الله مخک ک ک ې د جمعې راړی احمدو نپنو هو نسته به نهو او دل د کې سر د مفراد را وړه س چې کمدننو مفراد واجد دا شہادت دا امر باثی نه امر قلبی دے امر باثی امر قلبی دے او هر او سړی د خپل خپل ځموار دی د بل چا د ځمور نشي او سره د بل چا سره نه خبر نه دی دې د وای دی نه او مفرد راوړ دو سنت د سنتې وړه نویرېلاته سلام چې کله خو وې کړی ددي کا خوله آې به د تای شي چې نویر سلاته سلام لپ د مفرت راړی دوم با د سنت وکړه کله نورو کې جامه را وړی وه او وې کې مفرتې غ راړه مو <موشد> اشهدو ان لا اله الا اللہ زکر سی غدا مفرد را را دیو جن علماء کرام زکر قید چه مسنون خبردادا سنت دادی چه سرد تشوهد کی اشهدو سی غدا مفرد را کله کله لخطیبان حضرات خطب وری و نشهدو و نشهدو شه لکه جمع خطبه و نشهدو و نشهدو و نشهدو و جمع روی جایز دین و سنت و خلافتی سنت سکندنو داری شبه اشهدو و شاد استاوږي چې من صميم قلبي زړه دې خنوي نو صلیده خپل زلموري او غسل شي او در بل شاده د خپل زلموري نشي غسلره نو کوي کوم په دې خبره روان دي الله اله الا الله شلیسته لا یتو بندګې ده الله نا شلیسته لایق ده اولوہیت پرديش ولو هي طوال الالهيه دي صفاتنواله بيد الله نا اولوهيه سره فاسر الله تعالى له جان دي مقصد ده چون اولوهيت نه فيك ولا غير الله او اور چون اولوهيت و سره فاسر الله تعالى نا یہ سی او علیسا لا مخلوق لا او اور تول الہیت سے لا لالہ ثابتول شہادت دو حالتنا ذکر کئ شہادتن تکون للنجات و وسیلہ ولرضو درجات کثیرا ذکا شہادت و قسمت یو شهادت د نو ممسلم دی او بلسه حالت ته ممسلم دی یو چې نو ممسلم شهادت کوي او مسلمانیږي پهکوو لنجاتې او اوګیم چې کمدنو چې مسلمان بیا بیا دا ووي د کممون منځو کې تشا وواي یا چې کمو آسې سړی قلیشهادت وي مداله را په درجات کثیله چې اول ځل تړوي مسلمان شيږي د لجات لپاره وسیله یې چې بیا یې وای نو ذکر ده کلمې توحید ذکر ده او باندې سر اعلی درجه چې ته بیا نه کامل ذکر نه کامل وَيَرْفَعُ الدَرَجَاتِ كَفِيلَةً اَغْرَفُ الدَرَجَاتِ ذُو بَارِكِ كُنُوزِ الْمَوَارِشِ تَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسِيلَةً وَيَرْفَعُ الدَرَجَاتِ كَفِيلَةً ذُو الْمَدَدِ شِيَوَ شَهَادَةِ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ شَهَادَةَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ نَذِدِي مطلبون دي بتونون دي شاوریلهره مله تعلاې ک کوي پهډ د پااره بتونې فسیړري غټ چې دی به درې بوت دي یو دپاره د نفې د شرکی لی دویم د پااره د نفې د ش کې خي چیا ده او درې چې دا غاړه د#### صفای قلب او د#### نفس د تعلق د غیر الله د نفس د تعلق د غیر الله دا درې چې کم نه نو بوتونه غړتي د چلن نجات او د د او باتن اولنه او چې کومنو باتن شوو چې سره ن د شیر کې جلیله ن د شیر کې جلی او وال داجاتې کافی د نورییا ختمه شي د په کواللو دج وچې شي او تعلو د غیر الله نپ شي محبت د لارشی را شي مبانندې د اج چتيږي اشاره د دی خبرې تبری کې چې الله الله الله الله فحتبانندې ولاړ نه دی الله الله الله الله چېدي دا به حدبانندې ولاړ نه دی ترد په جنت کیوم د دې ترقي ده جنت کیوم چې کوم د الله د عرفان او د الله د معرفت دا غيب وقوف نشته چې و دې دا و دا خبره خاطره پرې طاری کېم صدا مخ کې ترقي ده نو هو سله شایته دا رس نسا پایان بمیرت تشنا مستزخی و دریا هم چونا باقی. نا اللہ د حسن انتہا نشتا. دا چې کم دینو نا گمانا رومیو ایلیو. اے برادر بے نہایت در گئے باہر کی میرسی بروے معیس اے برادر بے نہایت در گئے بار کمی رسی بر ویمعیز و لا الہ الا اللہ چھ دے و دا پا حد باندی و لار نرے دا چھ کم دنو منگا کې کار کمو بچ چې صرف د بابا گانونا او یا چھ کم دنو تشیر کی زدین بائی کارٹو کو و جا لا الہ الا اللہ ختمشی لَامَغ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ چې کم دنو ختم شي او بس پزای باندې چې کم دنو ودريږي پزای باندې ودريږي دې کې بتایا باندې چې کم دنو ودري دل نشته بلکې دې لا طرفي ورکا چې لا يو دې ویلا چې الله ربول زر تم وقارنا شركي چلي نه نور چه دا کلمه سمرا وائی او سمرا دا مخصد تا تدی رسی دمرا ودی کی ترقی رازی او پس پر رازی ذیکر کردی نگردت خطا هرگز عشق از دوی دنها نگردت خطا هرگز جاده عشق از دوی دنها دا محبت لار پا مند وانین ختمی بال خود د راه شوتا کو برور د نه د میثال د شوتل دی چې څومره اری نه دومره ډیری چېڅوممرره اریې ظمرره ډیېڅومره چې دی کې ض په مخکې نه دومره چې کمو طرقی کوئ دا زمونګه چې کمنو زمنګه دا نقصان دی او کمی شمونگا دا لا الہ الا اللہ لکھر اقیو ارنکران پس منکو زیوان دے والاڑیو او په مخ کے بانے سے کم دن امدلو دا ریاض خرمول دا پارامنگون ہے سلوک پتا لا رکی دا کلمہ توحید دا لا الہ الا اللہ لکھر اثر اثر دیں دا تقریبا چې ډېرې تسبيه علي چې دا دی ویل تاسو وګورلای دي څوک دوله سو دا د ذنې سره سرباز ذکر کوي ذکر تاثیر دی الله اله الا الله چې کومه تاسیر ده په قلبي دا ورو ته وځو سترا ویل له نه وسیله ولرقه درجات کبیره والرافع درجات کفیلہ هذا فردم چې تولو درجی کفیل تنظیموار یانه پنه کومالو الله درجی اوچه کوي واصلو محمد ابن عبد الله رسول دې ذکرکه شهادت الرساله شهادت الرساله مخه شهادت توحید نو شهادت الرساله صادق کوندن لري سالت سي نبي عليه صلوات والسلام د رسالت کوي وو مورته ا داني وی نبيانه جات نشتم قوالا ان محمدن عبدو هو رسوله ہم غواهن کو ماشقینن نبي عليه صلوات پیغمبر داغره يې وی د نبي عليه السلام محضر او محمد محمد احساس شخص الله اللہ صلحه فرمائید چه بدی نوم کی میند و محبت ته دو ازلی بکی میم دی دو ازلی دا شونده یو بل کھلائی اگر میم چی ادا کری شونده شونده سر یو دیکی دو ازلی بدی یو نوم کی دو ازلی یو شونده بل شونده کھل کی محبت اظہارو کی نبی عليه السلام به محبوبي نبی عليه السلام به محبوبي یو کولیو دای کی چې ګرکړی نشته ټول دنیا الله دې له پیدا کړی دا چاله له پولیس محبوبی اعظم دی داسره د محبت وکړی شي داسره د محبت وکړی شي دنیا یې خپل پیدا دا خو يا ابي الرساله الله محبب بغير النبي الاسلام دي ان كنتم تحبون الله واستبوني الله محبب بغير النبي الاسلام ده محبب انا هاشمي بغير النبي الاسلام دي اتبانا ادري موي ان تباد النبي الاسلام بغير ده محبب مشي د نویر اسلام د اسلام اتکیبا به غیر د محبت نه راتللی نه شي الله محبت د غیر د نویر د محبت نه حاصلی دللی نه شي گویا ک چې سالال مدنیا د نویر سلام محبت نه پیدا یا کې چې سالال مدنیا دی ل <سؤال> داه چې نویر اسلام سره سووکې محبت دا د محبت د ټ کې نهمونږ خبره و اللہ جی منکہ نصیب دا چې کم دنو ضروری تکے دے چلا سی بابا یعوضائی کی کې لی دي وی کلامِ اس قدر جملہ مسائل لزت دارت باہر میں برزم اللہی بیابو دے چھ خوشبو دے کلامِ اس قدر جملہ مسائل لزت دارت دا الله دا منبر دا منبر خبرې ټول خبرو کې سم مزه کوي وي باهر منبر زې مؤلاي بیا بو دې چې خوشبو دې فره یو منبر څخه د مولا د دا بیان و دا سم مزه کوي چې الله او محبت او نبی سلام الله د محبت خبره کې دې له دې نه لګنګ دې رستو پاتې شي ندا بیمیم که محمد بطه ندا نبیر سلام محضا و عبد المطلب تشاوی بی بیتار چکم ننو خل وسیل نو محمد کې خود تانم لگ ناشناو عربو کی اگو اتووی بی, بی اریدو ان یحمده ال اولو ورثو اي احمد اول <تصح> اول أو و اخرون تماشه ته تمانده دغه چې خلق بهم صفاتو کې او رستني بهم صفاتو کې مطلب را محمد دیرو یو من ان اعطي انواع الحمد امغا هستی چه غلطول اقصام دا حمد ورکریشوی دی کاغه صورت الحمد دی کاغه لیواء الحمد دی کاغه مقام محمود دی کاغه امت حمدون دی او کاغه صفتون دباری تعلی چه دی قیامت پر از بکی بیدی لیواء الحمد زبو ادائی صفتون او کم شنن مالا نرازی الله <الناو> ودا سي کمالات بیان کوم شي نن د دنیا کې مال ناراضي زم در مخې نو اړیا نو چې څوک وایي نو هغه نبی عليه السلام له ور څخه وي نو مخې نو دینو نو کې چې څوک وایي نو ټول نبی عليه السلام له ور نو او مخینو پیغمبرانو چې کوم ښه اخلاق او یا په افغانستان کې کوم ښه اخلاقې دا غوښه اخلاق ټول نبی رسول الله ورکرې شو ټول نبی رسول الله ورکرې شو سالم کائنات دال الحمدلله خارکې مرزه دالاه د صفاتو نو سالم کائنات اللہ رب و رزر صفتونہ سے کئی حکارہ انسان جامعہ اول کائنات پہ تیرے کائنات کس دی اللہ صفتونہ و کم ځای کی حکارہ کی گئی میں انسان ایک ایواز جا حکارہ کئی او دیوٹور کائنات او دیوٹور انسانانو دلار الله رب عزت صفاتونه په ټول ښکار په قرن نبی عليه السلام ټول په یواز د ښکار کوي نبی عليه السلام ټول په आवाज ته کوي کوي نبی عليه السلام صلواۃ والسلام محمد و دال الله تعالی د توحید الله د وجود دالاله توحید او د الله د صفات یو ور دلیل نبی عليه السلام او بڑ دلیلی دی این نیا عبیوه تا مسلس ہوئی اگر سن چه دلیل مسلسی گنا سبرا کبرا وسطی بکی مقدم تالی وجه دا ملازمی وی نبی علی سلام ده ذات خداواندی دا پارا یو مسلس دی ده ذات خداواندی دا پارا یو سش دی مسلس دی وجه نا اللہ رب بلی ذر دیدی نو من دا غد فارک کردو محمد او ارشادونه محمدم او ابو دو هو رسوله د اربع ساعه د تراول دا د محمد سکی, سکی کی د سفراته او واسنه د سوبه د الوهیت ګومان السلام سوده خوریتو ګومان سکیونه کی او دیا تر نبی علیہ السلام د الله عبادت الله رب لذ بنده دې عبادت د الله رب لذ کایو بنده او کمالات او دېر چې کمنو او چت شي ادادیت نلوږي اولوهیت تنارسي اولوهیت تنارسي اشاره ده جن نبی علیہ السلام ته دا سمره کمال ملاو شو خدا دا ذات دیت کې کامل وو د بیا دیت کې کامل وو تر ته کې آپ دیت کې کامل وو فذكر تذکرہ درجا ور کړشې چې دا دیت باندې ته ملا شو نو دیت پریک دینه ادالې شته وو غو رب یقین او الله رب الدولت په ټوټ وروځي نه کې عادي ستایله اګوين کوم کوم چې دوی میمنه ځل نه علاوه دینا سبحان الذي اسرا بعبده واو ها الى عبدي ما او ها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب بل لو له زين صفت پاوبت صفات څرګنده پاوبت صفات پایسته ل نووي رسول الله صلي الله عليه وسلم صفات عبدي چره دا उंच صفاتو उंच جگنده صفاتو نووي رسول الله فرمایلی لا تطروني كما طرات النصارى المسيح بگو اولو اعوذ بالله ماده سیو چتاوای مالا گونی اسرایل چی صلی سلام چتو عیسایانو چیز چی صلی سلام چتو ماده الله بنده وای نو الله رب ال عزت بندا اے او دیا داجی کمونو ژوند کی الله د خپل بندگان ستايلي او ذا الله ربول عزت د دین خدمت هغه عبادت دي چې دا کې عادیه نو به الله رضي خدمت دي سوچ چې کمندونو کار ثاني تکبوري وبغي او ذا الله رضي د خدمت شکایت دي دیو انداز زریدا چې بنداجه کمندونو ځان بندتو پیدا کی عبادت لئی صفت تی فا انہو اشرف و اسمائی اللہ لقالی ذکر کردی وَمِمَّا زَادَنِي عَجْبًا وَتَيْهًا كِتُ بِأَخْمُصَيَّ أَطَأُصْرَيَّا وَمِمَّا زَادَنِي عَجْبًا وَتَيْهًا كِتُ بِأَخْمُصَيَّ أَطَأُصْرَيَّا دخول تحت قولك يا عبادي وَبِعَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِنَبِيًّا وَمِمَّا ذَا دَنِي عَجْبًا وَتَيْحًا كِدْتُ بِأَقْمُ صَيَّعَةَ أَتَعُ السُّرَيَّا فِي اوی خبر دی ما سمی خوشح لکڑے ما سو شیدہ وی دوم را خوشح لیں چِدْتُ بِأَقْمُ غریبانا چې موږ خپلوا په باندې د سريا سوري توخي جوما عمر خوشاله په دوخو تا قولك يا عبادي و انصير احمد نبي يا يو ساده يا عبادي اعلان شینه په ري کې داخلم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا رحمت الله لا تاجم ایعلان کل د یا عبا لنا نوبت کې ز د داخلیم په عباو کېماکیم پهباو ک وا په احمدلی نهبي یا او بل د نهبي اسلام پهماتیانوې نو سلام پهک دو کې چې د داخلیم چې ستا بایم او د نو دسلام اوومیم نو بدیتسی په او ودی کې راستر وینو د دې وجه لکه کار پته کی او الله رب ال عزت د دې خدمت چره اوای بعد او قراد اعظم د نبی صلی الله علیه و سلم او رب عزت ماشالا موږ هغه سره په پاندو مو واستو چې आम्ही ويم زلګندني اپد او ديه سويکي او ودی او د سجده اوگد اوگد قیام بے کهو ان محمدن عبد روه و رسوله رو و رسوله دام و عباده داغو فرق داغو چه و رسوله پیغمبر داغو و سعاد داغو اللہ رب رب رب خبری پی اللہ رب رب لزد پا خبرو را لگلے ندیش سوئی نوغد چایی ان الله الا اله غير الله شيخ دې چاري نو كل امر صالح كل ثاب مرسل انا ده خبر ده الله خبري خبره الله وتعالى جي عاديت مقدم قبر الصالحان زكاة چارديہ کو واسطہ وا سما بينه و بين الله اور سالل کو واسطہ ده رسالتہ واسطہ رات تعلق سے تبندگیہ نصرا عدیہ تعلق کرتا سر اعلی سر اور سالہ تعلق تبندگیہ نصرا تعلق الہی مقدم نے تعلق تبندگیہ عدیہ چیزیں تعلق کرتا سرے اعلی سر اور سالہ کے تعلق کو بیان نکئے اور تعلق دو حدیث کے راوی نبی علیہ السلام صحابی تہ دعا او کو دلہ جیسے او راولا راہ او توی امن تو بیر رسول تقدیر ار سن تہ نبی صلی اللہ دی صدا آ... د ہشد تشہود او تخاو جوار محمد نا دو رسول او تہ کولو اغووی رسول او اپ تو نبیلی سلامتو یکون تو عبدان قبلہ یکون نبی یا زدن ابوتنا مخی عبد اما عبدیت تا مخی وائی عبدیت تا سوائی نا مخی وائی ویلی عبدیت مخی رئی و اور اس رو دا نبی فارق بیان وای انشاءاللہ نور توکم را جیデート نا پک شامک ایمراج تفصیل سره وایوے الزی باسو و ترقو الایمان قضا ف اثروا دې سره ضرورت دې اوسد نبی علیہ السلام نکره ضرورت دې اوسد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرورته حاصل دا دی دی په سلوو طریقو کار کوي خو حاصل دا دی چې الله او تعات ته در ر ولاړي هغه چې کممدرو ختمې شووي نو د سپخ در په ټیمپې نه بیا سلام راغلی دی مقد داې په کار دی دا سخته او خرابه زمکه ته شي خوشکه خوشکی لړ ته ته رشي پروله شي ته رشي تختره رسه شي او دا غي نه پسه ګمدر الله بارانو کې دا غي بارا ډېر احترام پکاري دا کدي واپس شوي رسول الله صلوات والسلام ته سخت ضرورت پټم کراغلې تغذر وقتیم تیلک پرامجی ما اون جراباو هم پیتون جرقاوما ما اون جرقاوما اون جرقاوما ما اتاون من نظیر من قبلی ما اتاون من نظیر من قبلی فدید اغین تابیر دار سکی وطرق ال ایمان خد عفت آتاروها یو وخبر انواروها دوار و وَحَنَت ارکان و دري و جو هلم مکان و ایمان دی ایمان لاری شاراج کمندونو انبیاء کرامو انبیاء کرام کوتوب سابقو اولاما صالihin نیکان علما در درو او او ایمان حاصلی دلشد. از پیغمبر ایمان حاصل گید. بس بری کتاب ایمان حاصل گید. او در علماء کرام او ایمان حاصلی گید. در غیر ایمان حاصلی دا در طول چه او قدفت یقینام زاڑی شوی او ختم شوی نخی نخانی را غی نخی نخانی تا شوی ختم شوی لکه اثار در خوب مردون تا علیکی پلون تا تا سار لار سرزین و پلون تا شوی پایت شوی پیغمبرانو تانبیعو در کتب سابقو پلون تا شوی ختم شوی ان مطلب داره چی صحیح تابیداری ملاوی دلم صحیح کتاب او صحیح تکمدرو او طاران چې دا غي د نوم از بقيه نو او خووت انوار او ساتیشو ورناګانې داوي پتیشیو پتیشیو وخته شو ورناګانې داوي چې عالم رڑا او کوفایده په عالم وا دکیدې ته اشاره ده نیو د حصول ځای نو ذن داغیسا انوارات عالم کی ہدایت وی او اسلامی قواوم کی په حلږي په په حلږي استنا اثر ناراز نظر ناراض اوس خواحات انوارا یل مباشر کی داوی استرات نو خواحات انوارا او فات الشویک ختم الشویر نا غان داوی او وحن ترکانوا او زیم شو او کم ذور شو روان شو ارکانوا ابا رکنو لاری اینجب کوم اسطنو توحید رسالت صحیح عقیدہ و انداغی بنیادو مغیر شو ختم شو اینجب چاہ په پا کې سمنو وجوه لما کانو او مجھولو زید کوم ایجب کم زین وزاق کاریدل ماغذینو مجھولو نمالو میدن صحیح زید لینو وجوه لما کانو آم او ختم شو مجھولو نامالو مست شو مکانو زید ای زاینا ختم شو لک حدیث کی تراغلی ان الله نظر ال سکان الار وما قتوا ما ربهم اجم الله اسم کی والتو قتل رضا دی بکینو بالکل فاشیر الصلاۃ علی وسلامه من عالم ما عرفا من العلیل فيتائی کلمۃ من قالها شف و اوذ حسب وازر کو مز استادت لمن قصدا ایم لکھا دیبسه سلو رو بس دا راز ایم نو سلورو سلورو طریقوس ضرورت سے کرغو نبی علیہ السلام در سالاتم سلورا ستارت کر گئی سلورا ستارت فشید نکلکل کلک لالدو اللہ دے پی رحمت اولیگی کلک لالدو اللہ دے پی رحمت اولیگی دا پی کلک لالدو دا دو م Андرز زمین غایر ماں ناکرا کمران پاچھا صلوات الله دا دروپا زمینگ وانی دیگی کچا وانی زمینگ وانی فشید صلوات اللہ علی و سلام و کلک لالدو اللہ دے پی رحمت اولیگی و سلامتیا ممن معالمها معافا تاغنو خونو خانو داوینا چکمی زادشیوی قد عفت آثارو راو خنال دا و آ آ چکم آثار زادشیو ختم شیو و دا چکمینا بیار آتا ذکرد بیاسکلو مطلب دا دی سلی نبی علی السلام او د و پیغمبران و اصول و کسی خلاف و نشتید و اکر زیرنی را خارکل محالی مغانی خیف کردی تا خارکلی و مضبوط نکردی بس زوائف شوی ختم شوی د سکلی پایز بودک دکلاک اکرپا شایی دا خل ما کون تو بیدام من الرسول و ما آدری ما یو فلو بیو علاوی کون زمان نوی سنی دی را ہوئی یا قدی بس نمالی اما فا مخ کی نور ختم شو نخلق چه گمدنو ناجوڑو بیمارانو نتوحید نورو نو دی ایمان نور نو خلق طول ناجوڑو ماوی معاشره کی داگه اثاراتو نو طول معاشره ناجوڑو وشفا من العلیلی کلمت تایید منکان علا شفا دا من العلیل بیان مقدم ده منکان علا شفا موصول مؤخر ده بارا موصول مؤخر ده بارا دا من العلیل دا جگم جنو بیان مقدم ده وشفا منکان علا شفا, من كان على شفا اور سرحت الور او اور روح کار اسو بچکان علی شفاعت او په غاړه شهو دې کمونو په غاړه وکاند اغه په دبر کې وو ري و توالو اسو پر رمضان علی شفاعه منل الیل فی تایذ کلمت التوحید منل الیل دا غبی مارنا یعنی غبی مار بیمار اگل ہے چه گمدن و صحابت و رکو اگل ہے چه گمدن و صحابت و رکو دیکھیں اشارہ ندی خبری تا میرے قاعد کم اللہ علیقانی ذکر گئی فِي اشارتن اللہ علیہ انہو طبیب العیوب و حبیب القلوب اشارہ ندی خبری تا چه نبی علیہ السلام طبیب العیوب و القلوب انبیای صلوات و سلام چه باغه <سلام> د ظهور راکتر ده خلو حالی ڈاکٹر ده حبیب القلوب حبیب العیوب طبیب العیوب او حبیب القلوب شویا ده که چا تفائدو شي هغه د بیا خلق او سره مینه <سلام> څه کوي محبت او سره خلک کوي من کان والا شفا <سلام> دې ګهتاو چې تلخیص کې جنات اتباع کوی نو هغه ورکی وشفا من العليل في تاييد كلمه التوحيد من كان وذا ظاهر كدوړې شاني باندې بدلې دي جنات ديوابه شفا مخينه په حق ته وېداروستنه چي خدا غاړي ته وېکان دي غاړي واعوذ ها مخه و وهنات اركانها وجهل مكانها وجهل مكانها و وهنات اركانها دارير ارکان کمزور شي او انده وي او اوضا سبيل الهدايه لمن اراد ان يسلكها خارق للارض هدايه او ركنه خارق للارض هدايه خارق للارض چې را دي وي چې روان دي شي بي تاسو تخيال قران مجيد کې داسې وي او يادي اليه من ينيب او اوضا سبيل الهدايه يادي لمن اراد ان يالسكه ما ينيب ای نبی علیہ السلام کوار او گو اگر تو اجدار سوش شدو اپنی حرم ابو جعال او پلان کی جواب لمن اراد آئی ایس لکھا گئی کې ارادہ نو اینابت مگی نو اینابتی نو بس اردن بیعق خیار دی اینابتی نو اگر تنک خیار پکه له قطات اخکاری کنه چې نبی رسول الله د یو کامیاب قانون نړۍ هجر او نړۍ په دې کتو دوهیا کامیاب ده کور څخه دودنت راځي ته دا دی ملي هغه ته را دانا دا کوي کنه دا کړي لمن را ده یاسلكا آ چا چ را ده وی چروان دی شپ دیوان نه شپ دیوان د کندن روان او اظهر كنوز السلام خو جو اله مکان او د ایسد مجبور نو ازهر قلوز استاد دلمر کا صدا یې وملک ها ظاهر قللی سکندنو خزانه ده نیک پختہ اغه کس کا تیوی چه یی هیڅ هیڅ مالک چا چه وجه شم نیک پختہ شم د خزانو د مالک شمه نبی رسول الله غطا خزانه کار کړی بصاعد خزانے اغه خل کو را پټې شو وجوه له مکانوا وجوه له څه مکان اغه نبی رسول الله صلي الله عليه وسلم را خارک کړه كنوز السعاده اغه جګمونو را خارک او اظهر كنوز السعاده او را خارکلې خزانه د یک بختې لمند باردا چې پسلا چې قصدې وي ايام لپاره شماله چې ګمبه نه ده ده دی اماګا